Da, da se Pozdrav, dragi slušatelji, dobrodošli u 50. trisku. Kroz ovu jubilarnu emisiju vodit ću vas ja, a moje ime je Ana Milvan. U koja čast! Stvarno li je lijepo biti dio Infoterenaca novinarske ekipe Pulskog centra za mlade? A infotenci su vam za ovu emisiju pripremili osvrt glavne urednice Ane Žužić na naš dosadašnji rad. Sudjelovali smo i na treningu Socijalnog poduzetništva u Zadru gdje je Marino Jurcen razgovarao s Katrinom Rast iz Social Enterprise London, te predstavnicom British cancellor Sanom Besednik. Drugi dio emisije, naravno, posvećen je ubrici neman pojma i najavama. Ostanite s nama i nakon reklama. Ne, čekaj, glazbenog broja. Uglavnom, ostanite na stanici mir. Kao što sam rekla na početku emisije, slušite jubilarnu 50. trisku. Poslušajmo što nam je od triski spričala glavina urednica Ana Žužić. Cijela priča oko pokretanja radijske emisije triska počela je još nama davne 2006. godine i to pred kraj 2006. kad smo pokrenuli prve novinarske radionice u Centru za mlade i okupili zapravo nekih petnaestak mladih ljudi u Info Terenci, Oni su zapravo prošli e, treninge osnova novinarstva i njihova velika želja je bila raditi na produkciji neke svoje vlastite emisije. E, tada smo pokrenuli suradnju sa Radio Poolom, koja nam je u, ustupila besplatni medijski prostor u trajanju od pola sata e, jednom mjesečno i to je trajalo e, godinu dana. E, to znači da je novinarski tim infotrenci su e, zapravo smišljali sami svoje teme, sami ih obrađivali, odnosno pripremali priloge i kratke vijesti i najave i e, cijela ta emisija je imitirana na valovima Radiopule u trajanju od pola sata kao što sam rekla. E, nakon toga e, 2009. godine krenuo je projekt Novi mediji za nove ljude u partnerstvu sa udrugom Domaći iz Karlovca, u drugom Metamediji iz Pule, u Polugom i slunjskom udrugom mladih, gdje smo ih zapravo htjeli još jače potaknuti na angažman u medijima i tada smo osmislili novi ciklus treninga, novi ciklus radionice s posljednim naglaskom na nezavisne medije i na medijsku pisnjenost. Tada smo procinili da je internet kao mediji bliži mladima nego što je to možda radio i odlučili smo pokrenuti triskup ponovno i to na www.stanicamir.org i evo do dan danas zapravo ova emisija se emitira na, na stanici Mir i u njoj sudjeluje puno mladih ljudi, dosta nam se i novih javljaju da žele raditi, tako da konstantno radimo na osposobljavanju novih mladih ljudi da nam se pridruže i da sami kreiraju informacije i medijski sadržaj. Zašto je nama atriska, odnosno zašto nam je radiska emisija važna nama kao centru za mlade, odnosno kao udruzi Zoom koja je poknetač centra za mladnost svih ovih projekata koje se odvijaju ovdje? Pa važno je zato što je to jedan od načina na koji mi potičemo mlade na aktivno sudlovanje u društvu. Inače se time bavimo, ovo je ovim projektom ih potičemo da pute medija kritički promišljaju događaje koje se dešavaju u njihovoj zajednici da se kritički osvrću na te događaje, da sami pripremaju informacije koje su, koje su namijenjene upravo drugim mladim ljudima, jer smatramo da sami mladi mogu najjasnije i, i, i najbolje približiti određenu tematiku svojim vršnjacima. Meni osobno se najviše sviđa to što održavamo zajedničke sastanke. Svi članovi tima infoterenciji, posebno naravno uredništvo. Uh, uh, uh, posobno mi se sviđa to što uh, stvarno mladi dolaze sa različitim idejama i, i svojim idejama o, tome š, o čemu žele pisati, odnosno o čem, što žele popratiti. Uh, mi im u, u svakom pogledu pružamo uh, slobodu, uh, pokušavamo ih što manje ograničavati, eventualno ih usmjeravamo ali nikako ih ne, ne želimo ograničavati niti im spriječiti ili im reći da ne mogu neku temu popratiti nego ih čisto im dajemo nekakav savjet što bi još mogli kako sagledati priču sa dvije strane e, tako da meni je posebno e, to važno da oni imaju svoju slobodu da mogu e, sami promisliti da li je nešto dobro ili nije dobro a mi im čisto pokazujemo neki put e, ili usmjeravamo ih e, da, da mogu tu priču popratiti još kvalitetnije nego onako što su oni zamislili Hvala, oh. pa da se ima liču. Sure. Iz rubrike Nemam pojma iz 48. emisije naučili smo što je socijalno poduzetništvo. Da utvrdimo gradivo, razgovarali smo s Katrionom Rast iz Social enterprise London, koja je u zadru bila voditeljica treninga o socijalnom poduzetništvu. Social Enterprise London je strateška organizacija za socijalno poduzetništvo, a najviše se bavilo lobiranjem prema vladi kako bi kreirali povoljno polis i okruženje za razvoj socijalnog poduzetništva. Pružaju poslovnu podršku socijalnim poduzetnicima kako bi što kvalitetnije razvodi svoje socijalne projekte, nude razne treninge za jačanje kapaciteta kako bi osnažili svoj ljudski kapital, te nude savjetodavne usluge i provode i istraživanja. What is for the social social Možete li mi za početak reći što je to socijalno poduzetništvo? Socijalno poduzetništvo je pojam koji uključuje termine kao što su socijalni poduzetni i socijalni poduhve. Onda je drugačiji pristup poslovnoj aktivnosti jer je to ona aktivnost čiji je pokretač primarno neka društvena korist. Uz tu društvenu korist namjera je da se ostvari zdređeni financijski višak koji će se ponovno investirati u zajednicu. To znači da ono nije namijenjeno privatnim investitorima ili dioničarima već za korist šire zajednice. Zašto smatrate socijalno poduzetništvo važnim za sektor nevladinih organizacija? Socijalno poduzetništvo je važan i interesantan pristup za nevladine organizacije kad oni žele razmišljati o dugoročnoj održivosti. Ono im omogućuje stvaranje dodatnih prihoda, što znači da ne ovise samo o denacijama. Takav pristup potiče na vladine organizacije da razmišljaju o ponudi proizvoda ili pružanju usluga koje će zadovoljiti specifične društvene potrebe, ali i uključiti tržište u cijeli taj proces. To je zapravo pristup koji omogućuje organizacijama da budu držive u dugoročnom razdoblju. Koliko je važno biti inovativan prilikom razvoja socijalnog poduzetništva? Inovativnost je ključ uspjeha svakog socijalnog poduhvata. Socijalno poduzetlještvo je zapravo sektor koji je sam po sebi inovativan jer predstavlja izazovu tradicionalnim postojećim načinima poslovanja. Vrlo je važno biti prvi u svom području djelovanja a znati što na tržištu konkurencija radi. Kada govorimo o inovativnosti tada mislimo na kvalitetu, odnosno kako proizvesti kvalitetni proizvod za nižu cijenu, kako ponuditi uslugu koja će riješiti ključnu društvenu potrebu, na primjer nezaposlenost mladih. Da zaključim, inovativnost je odlučujući faktor za postizanje konkurentnosti i jedinstvenost za organizaciju. Koje su karakteristike socijalnog poduzetništva u Ujedinjenom Kraljevstvu? Imali nekih specifičnosti usporedbi s drugim zemljama? Glavna karakteristika socijalnog poduzetništva u Ujedinjenom Kraljevstvu je ta što imaju jake društvene ciljeve. Takve organizacije funkcioniraju na način da ostvaruju prihode trgujući proizvodima ili uslugama, To može biti proizvodnja čokolade, pružanje zdravstvenih usluga, ali važan je način na koji su organizirani i kako upravljaju aktivnostima. Aktivnost Aktivnostima opravljaju članovi organizacije, a ne jedna određena osoba Dionića. Isto tako, važno je da takve organizacije distribuiraju prihode članovima zajednice, tj. članovima organizacije na što pravedniji način. Možete li navesti primjere dobre prakse u vašoj zemlji? U Ujedinjenom krajljestvu postoje različice. Tipovi socijalnog poduzetništva, oni variraju od, na primjer, catering usluga preko zaštite okolještva sporta pa tako imamo 15 restorana u Londonu koji jesu komercijalnog karaktera, ali kroz društvene ciljeve koje su se zadali rade s mladim ljudima i pružaju mogućnost usavršavanja. Također imamo organizaciju koja pruža uslugu lokalnog prijevoza, a organizaciju vode lokalne zajednice, a ne javni sektor. Iz ovoga vidite da imamo različite primjere socijalnog poduzetništva. Na predavanjima ste spomenuli jedan zanimljiv projekt vezan uz olimpijske igre. Možete li pojasniti o čemu je riječ? Social Enterprise London usko surađuje s organizacijama trećeg sektora i ostalim partnerima na razvoju socijalnog poduzetništva u smjeru da on bude dio dugoročnog nasliđa i održivosti olimpijskih igara koji će se održati 2012. godine. Želimo vidjeti na koji način socijalno poduzetništvo može doprinjeti ili dobavljačkom lancu koji će sudjelovati na olimpijskim igrama ili kako lokalne zajednice mogu biti obnovljene kao rezultat igara. Socijalno poduzetništvo je često ključ koji obnavlja, odnosno ponovno stvara lokalne zajednice kroz, na primjer, zaštitu lokalnih građevina, lokalne imovine ili kroz oblikovanje manjih poduhvata koji će nuditi određene proizvode i usluge posjetiteljima igara. i us prisko, pa se za Nacionalnu zakladu za razvoj civilnog društva organizator treninga bio i British Ancel. S njihovom predstavnicom, Rosanom Besednik, razgovara je Marino Jurcan. E, prvo pitanje bilo bi koje su inače projekti i aktivnosti Britišk Ancel u smislu podrške enđeva sektora u Hrvatskoj. Pa što se tiče aktivnosti koje bi bile fokusirane samo na podršku um, nevladinom na vladinim udrugama su zapravo relativno male. Način na koji mi gledamo i na koji provodimo naše aktivnosti to je da želimo raditi na e, aktivnostima koje pridonose razvoju civilnog društva, e, aktivnostima koje će poboljšati ekonomsko stanje u zemlji i koje će poboljšati spremnost Hrvatske za e, uključenje u Europsku uniju. Dakle, unutar tih e, nekih grupa mi vodimo određene projekte partneri s kojima radimo te projekte se zapravo razlikuju od projekta do projekta. Tako da recimo imamo jedan vrlo zanimljiv projekt koji se zove Međukulturalni navigatori gdje smo e, radili na tome da e, sa jednom manjom grupom mladih ljudi gdje smo ih željeli što više potaknuti da budu aktivni u civilnom društvu i da nakon toga oni sami e, neke svoje aktivnosti provode. Neki od njih će osnovati svoje udruge, neke od njih će možda raditi sa nekim drugim partnerima, znači to nije ono što je, što je primarno u tom pogledu. Jednako tako imamo dosta radimo na popularizaciji znanosti gdje zapravo opet se desi da ćemo, da želimo potaknuti ljude, mlade, znanstvenike da govore o svom radu, o svojoj znanosti time da bi što šira što šire broj građana, ali posebno onih mladih, doznali o tome što je znanost razbili neke stereotipe i zapravo se bavili što više znamošću. Znači, to su stvari koje možemo um, grupirati u jednu šire aktivnosti koje bi bile razvoj civilnog društva, a ne nešto što bi se samo fokusiralo na razvoj udruga. Znači, jednako tako imamo i dosta aktivnosti kojima se bavimo baš um, pomoći uh, samoj um, samoj državnoj upravi da bi se što više pripremila za, za ulazak u Europsku uniju. I jednako tako dosta programa koji se bave um, engleskim jezikom um, i tako drugim umjetnošću znači, znači drugi stvari nemo, nemo, ne bismo rekli da se samo fokusiramo na jedan segment i na jedne partnere s kojima radimo. Dobro jedni sto od organizatora ovog skupa danas. Kako ste došli do kako ste identificirali tu potrebu? Pa ovako, dakle, British Council uh, je unadzat nekoliko godina dosta promijenio svoj način rada. Mi smo um, doprete par godina imali projekte koji su bili čisto bilateralni, što znači da bismo British Council ovdje u Hrvatskoj odredio neke prioritete i da smo na tome radili. Sada se situacija promijenila, da smo zapravo zaključili da svijet više ne funkcionira tako bilateralno, nego da je... Uh, veća potreba za, za globalnim projektima. Tako da je jedan od tih globalnih projekata u kojima mi želimo potaknuti što veći broj ljudi da se aktivno bave civilnim društvom i da budu takozvani aktivni građani, je zapravo i promicanje ovog segmenta društvenog poduzetništva. Tako da smo mi u Hrvatskoj, razgovarali sa partnerima, ustanovili ko su zapravo partneri ljudi, odnosno organizacije koje se bave, institucije koje se bave tim područjem, tako da surađujemo sa vladinim uredom za udruge sa Zakladom za razvoj civilnog društva, sa Ministarstvom gospodarstva. Ja vjerujem da će nam se i Hrvatska banka za obnovu i razvoj uskoro pridružiti na ovom projektu. Ovo ovaj trening koji se sada odvija u Zadru je zapravo drugi dio naših aktivnosti. Imali smo jednu manju konferenciju u Zagrebu gdje smo željeli prvenstveno ljude i državne uprave i neki iz vladine udruge malo osvijestiti o tome što je to zapravo socijalno poduzetništvo, koje su mogućnosti i zapravo potrebe. Sada smo okrenuli sa ovim aktivnostima i nakon što imamo ova dva treninga, ćemo zapravo vidjeti koji su potrebe dalje. Isto tako, nadam se da nećemo se samo ograničiti na rad sa udrugama, nego da ćemo, zapravo, znači, da ćemo raditi i sa lokalnom upravom, da ćemo vidjeti koji su sve drugi segmenti društva koji bi se mogli uključiti u ovakav način, u ovakav način rada. Da li mislite da je ciljni sektor već sada spreman za takve projekte ili ovaj, ga moramo malo kapacitirati nekim znanjima? Ali... Pa mislim da svakome treba, svakome treba pomoć, vjerojatno ima neki koji su spremni i neki koji, su, koji nisu, ali mi se da je situacija u svijetu u Hrvatskoj takva s obzirom na ovoj ekonomsku krizu da je zapravo pravo vrijeme da se počnemo ponašati na drugi način. Tako da se nadam da će možda e, civilne udruge biti možda jedan samo segment društva koji će početi na takav način funkcionirati, ovisno o svojim kapacitetima, ovisno o svojim e, interesima i misijama, ali ono što bismo mi željeli, znači za one koji imaju te neke kapacitete i njima pomoći, da to razviju, znači da se što lakše, da se što lakše time bavi, Pružiti im podršku koja će se tičiti znanja, koja, e, vještina, možda mentorstva, naramo se da će to biti neka sredstva i zapravo umrežavanja, znači suradnje sa ostalim ljudima u sličnim situacijama u širom svijeta. Znači suradnja je ključ i usavršavanje. Mislim da da. A, ovaj, možda za kraj da spomenemo samo još neke ostale aktivnosti, ako je su vezane za civilni sektor, mada ste ih već spomenuli, ali možda... Ostalo aktivnosti, dakle, vezane za civilni ne. sektor, pa, dakle, kao što sam nekala, teško reći samo za, um, za civilni sektor. Ovo je možda, ovaj projekt um, tog aktivnog lećanstva, Active Season Ship je zapravo taj koji se, koji se bavi um, time, ali znači ne samo da, da radimo sa udrugama ili pomognemo nekim udrugama, nego više zapravo da da i drugi ljudi zapravo shvataju potrebu angažiranja u društvu. Recimo, mi smo jedan od pokritača festivala znanosti. Ono što smo time postigli, to je da dosta znanstvenika širom zemlje govori o svom radu, da govori o svom radu e, građanstva, ali da govori o svom radu i mladima. Znači, nisu nužno u drugama, ali su se aktivirali u civilnom društvu govoreći o onome što rade za dobrobit šire zajednice, zajednica općenuta. Da se Ja stvarno nemam pojma koje su dvije osnovne razine socijalnog poduzetništva. Ne znate ne vi, jel da? Sad ćemo naučiti. Dakle, dvije osnovne razine socijalnog poduzetništva su prva samofinancirajući djelatnosti ili djelatnosti koje donose dohodak. Naime, neprofitna organizacija može ostvarivati financijsku dobit provođenjem gospodarskih djelatnosti koja se usmjeravaju u programske aktivnosti organizacije ili osiguravanje operativnih troškova, najam ureda, plać za poslenika itd. Na taj način, organizacija generira slobodne sredstva koja su neovisna o donatorima i koja može usmjeriti pokrivanju troškova poslovanja ili u programske aktivnosti sukladne su misije. Neprofitna organizacija pomoću neprofitnog poduzetništva nastoje ostvariti vlastitu održivost kako bi se mogla baviti aktivnostima zbog kojih je osnovana. Druga razina socijalnog poduzetništva je socijalno zapošljavanje. Neprofitna organizacija može pokrenuti program socijalnog zapošljavanja članova lokalne zajednice tako da osigurava tehničku i ili financijsku pomoć svojim korisnicima za pokretanje vlastite gospodarske djelatnosti ili tako da osmuje poduzeće ili zadrugu čiji je cilj zapošljavanja socijalno ugroženih ili teško zapošljivih osoba. Razina socijalnog zapošljavanja puno je zahtjevnija i iziskuje veće kapacitete i resurse, te čvrstu podršku svih relevantnih aktera u lokalnoj zajednici. U domeni samo financirajućih djelatnosti postoji čitava lepeza metoda koje stoje na raspolaganju socijalnim poduzetnicima. Organizacija će dakle, ovisno o dostupnim kapacitetima i resursima te misiji, odabrati onu metodu koja će najbolje doprinijeti ostvarenju misije, a koja donosi najmanji rizik za opstojnost organizacije. Navišćemo primjere najčešćih metoda samofinanciranja. To su pod 1 članarine, zatim naplaćivanje usluga, pod tri prodaja proizvoda, pod četiri korištenja materijalne imovine, pod pet korištenje nematerialne imovine i pod 6 investicija. Nadam ste da ste naučili dvije osnovne razine socijalnog poduzetništva, a to su... Bravo, dakle, samofinancirajući djelatnosti i socijalno zapošljavanje. Tristio! da se Rubrike nemam pojma, slijede najave. Drage mlade, dragi mladi, veliko nam je zadovoljstvo objaviti upis u prvu godinu studija o Mladima za mlade koji će mreža mladih Hrvatske provoditi ove godine. Uz podrečku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva spomenute studije provode u okviru projekta Fokus a Mladi, Studij o Mladima za mlade. Youth Studies, engleska inačica, provode se širom svijeta kao akademski ili program i neformalnog obrazovanja. U Hrvatskoj studije započinjemo kao kraći program neformalnog obrazovanja kroz studijske seminare i praktični rad s ambićem izgradnje prepoznatog i vrijednog neformalnog i akademskog program, kažu iz mreže mladih Hrvatske. U programu studija su će 20 mladih osoba iz različitih sfera djelovanja. Pozivamo sve zainteresirane mlade od 15 do 30 godina angažirane u javnom, civilnom i poslovnom sektoru da se prijave. Zainteresirani smo podržati i motivirane osobe iz polje organizacije civilnog društva, medija, državne uprave, regionalne i područne samouprave, znanosti poslovnog sektora i drugih područja naglašavaju iz mreže mladje Hrvatske. Rok za prijavu na studije je 11. travnja 2010. godine. Dakle, ubrzo zato prijavite se, a više informacija možete pronaći na ww.mh.hr. Poznati se reper Marčello pravim imenom Marko Šelić. U petak, 9. travnja 2010. godine, dakle danas, po drugi put gostaju Pule. Marcelo slovi kao jedan od najboljih rap liričara u regiji, a osim tri studijska albuma, od kojih je posljednji treća strana medalje, izašao krajem 2008. godine i za sebe ima i knjigu Zajedno samim, te se bavi novinarstvom. Marcelo dovodi i svoj filter crew koji čine još i pjevačica Nancy, DJ Raid i ministar Ling Vista. Koncert je zapravo warm-up event za nadolazeći 12. medija Mediteraneja festival, a održat će se u klubu Merelica s početkom u 22 sata. Kao grupa Marcello i Filter Crew nastupit će vodnjanska hip-hop grupa Dem Crew, a za ostalu glazbu bit će zadužena ekipa Hip-Hop Showcase i Exotic Times projekta, čiji su pokretači, a ujedno je organizatorje ovo koncerta, u druga Metamedi i Black Connection Entertainment. Ulaz je 35 kuna. Udruga Kazoni Veki predstavlja kazališno radionicu Talija. Na radionici će se učiti glumiti, provodit će se vježbe za mišljenja i doživljavanja, osnovne vježbe glasa i govora, ocitelne vježbe dramske igre i improvizacija. Radionica je namijenjena svim uzrastima, a održavat će se u prostorijama mjesnog odbora Nova Veruda. Zainteresirani se mogu prijaviti svakim danom od 10 do 19 sati na broj 091 251 7381, ili 099-829-5310. Da, sigura sam da niste imali kemijsku ruke da niste zapisali brojeve, pa ja ću ih ponoviti još jednom. Dakle, 091-251-7381 ili 099-829-5310. Ako ni sada niste uspjeli zapisati brojeve, stavit ćemo emisiju na podcast na archive.org pa pronađite, poslušajte nas opet i zapišite si brojeve. Da se vratim na radionicu, dakle, voditeljica radionice je Sanja Pavleković. Dana 10. travnja 2010. godine s početkom u 22 sata povodom 14. Art Music Festivala 2010 održat će se koncert grupe The Bambi Monsters i multijetnička atrakcija, prošlogodišnji pobjednici Artem Music Festivala i dobitnici titule najboljeg novog benda 2008. godine web magazina Popbox. Cijena ulaznice je 50 kuna, a na dan koncerta 60 kuna. Dragi naši, stigli smo do kraja 50. Triska. S vama su bili infoterenci i to u sastavu. Marino Jurcan, Ana Šužić, Ana Preveden, Daniel Balovan. Kroz emisiju vas je vodila Ana Milan. Sljedeće druženje zakazujemo za petak, 16. travnja u 17. sati na Stanici Mirna. Pozdrav! Emisija Triska je realizirana unutar projekta Novi mediji za nove ljude financiranog od Europske unije u sklopu programa FARI 2006. Triska! Da, da se